Nion, lehen esan dudan bezala, honek izango du, datorren urtian berrikusik ingo dugu eta moldatu beharko dugu. Imperfektoa esaten dudanean da, baina horretan. Eh? Nion, kontuan hartu, gukor egin dugula, gobernu taldeak lan du. Teknikari hartu ja kontrastatu dugu. Beste udal talde politikoekin ere, hau aurkeztu diegu. Eh? Udala bat aurkeztu hau diegu. Langileen Langilean ere bai. Langilei ere, ba, bilera irekian ere, hau aurkeztu diegu eta otsailaren 15 tokiko gobernu batzarraren bileran onartu egin dugu. Prozesu oso bat izan dela pixka bat eh, jabetzeko. Bilan sta hor bukatzen, claro. Datozen astetan egingo dugun 2016ko aurre kontuan aurkezpenaren aurretik herritarrekin, ba, bilera ireki jakin aditugu pentsatzen ari gera bi egitea, aure aurkeztuko dugu.